الحمله اما بعد بعض فعودله من نه شطان بسم اللهیر الرحمن راحيم او زیاتونو کې بیا زجر دی بیا حال انسان په دقنناسه کاه چېسه کوو خلکو ته رحمتن خوحالی منبارې زور پس د تلیفونو نه م هم چې رسییدې جوته کشایلی ور کما ایدالا مکرون فدا وقتی دیو ذرا مکرون چلی کیا یا تینا پا بطلان دیتون زماکے دیا زما د دا بطلان کوشش کئی دا توحید دا روجن کول کوشش کئی قول اللہ ویاللہ اصرا و مکرن دیر زر سزا ورکون کې دیں مکرن دا مکر نزبت اللہ توشی مانی سزا ورکون انتقام دا مکر ورکون دیر زار سزار کو ان کین زمنگر رسولان یک تبون لکې اغش چل کوی ملائک دو سرې لکې الله ته پیشکې زبر کین ولنی الدوس بیا بلی اخلی دیګر کین سدورم په مسالہ توحید باندې الله غزاد ته اوسېرو کوم چلے تا سدرا او چو فلم دا حتای ځا كونتم تر دې چې شې تاسو پیل فل کې پګښتای کې و جره نابیم او روانې دا کېستای په دې خلکو دې ریین طیبته په بعد موافق هغه وخت کې پګښتای په باد, با باد باندې چلی دا, دا تیل مهر په کینو نو أنا کم طرف تو چې بادونو د اغ طرف سفر به شروع کوم نو چې کله باد مخاليف راغی نو کېشته بره گیر شو دا دوه ډیرو طرفونو باد راغی نو کېشته به عجرہ خو درا گیر نو بعد مخالف او فریفو بیا بحریح انتیبتن پاقا باد مواپق نو خوشا لے پدی نو راشی تاریحون آسیب تیز باد و جاو ملموج او راشیو تا چپی دار تر اپنا چه باد مختلف شن چپی و ترواری و زنو انم او گمانو کی دیو دغم و شرکان چی حطور شو پدیو الله اللہ نرابل اللہ درہ مخلصین الہ الدین قاسگان لا ربلنا لئن ان یہتنا کخلاص ذکروں من حا یہ تکلیفنا لئن ان یہتنا دل تیم متکلم راو مخ کے غیب راوړو ولذ یوسرکم فالبری والبحری اتذا کنتم چلتا سندر مخاطب چې کوشش ته خود نوزان ورته یاډ نو چه کلا باد مخالف راغی نبی غائب کو وپری ہو بیا جا اہم موجن راغواتا چاپی زنو غائب شو چه کلا چاپی راغی نظان تورک شو غائب شو اوس چی آوازی اللہ تاوکو نو اوس متقلیم شو اوس انسان شو اوس سڑے شو اوس د خبرو خوان شو اوسی لادی تیرے شوی د ذکر زمین کې کی فرق کرلے اولی ګټ عباره ورو مینسکی غیب راړو اخیر کې متکلم راړو اول کی مخاطب او چکشتید خودنو نو ځان ورتیا د جزو مسو کیما نجې با درغه ځان تورک شو غیب نجې کله چې غ الله تعالی بیا متقلیم شو بیخ لاړ خبره شروع کړې شو خبری شروع کړې ګور د اغه زماني مشرکانو چې غو ته تکلیف کی چاته وال الله تا او د دې مشرکان په تکلیف کې غیر لاته چوي چې کله غاړه دکړوي الله فیر او بار اورسیږي روح الماني زیات تشریکه نقل کړدی د آیات په ذیل کې دا یو لاسو پارا او اته نیمه صفرا او سبغم چې دینو او هغه جیل دې شپږم او اونوي چې نه نو سفلا دې کې وې ولما كان الفتح يوم, يوم الفتح فر ايکراما بن بی جات فاطمه کې کله وښه نه ای کرما د ابو جاد زو تختید فر کې بل بحر دریا کشته کې سورش فصابتم عاصبون تندراي فقال اصحاب سفينته للسفينه كشتوا على الخلق يوبل توي علاقا اخلصوا غره الله خاص کي الله ته چغو وای و ان اعليتكم لا تؤن انكم شيع استوش جرامت غره بده و کي ان رسي فقال اكرمي اكرمو لي ان لم لا ان لم ينجيني في البحر چمنګه په دریاب کې دا الله توحید خلاصې نمایون جنې فل بر غیره او په دریا کې بل په پوچوم بل سوني ښ خلاصول الله هم ان لک اذن الله تاسملوز چې ان انت عافیتنی کتازو جوړ خلاص کړه د دې کېشته نه نعتی محمدن حتا زايدي پی دي زو نبی له سلام تراشم الله صدا بلاسي کنا اور هغه چې څنګه شو نبی عليه السلام خو دا راغې ایمان راوړو فجا پسلم دا دې کرام اسلام نه پاره سبب جوړ روح المانی بیا دې بد شریک نقل کئ وهي فال ایت داله على ان المشرکین لا يدعون غيره تعالی فی تلك الحال آیا د مشرکانو شي مشرکان او په تکلیف بل سوغ نراમત कहो गैस हुई وانت خبير واتا معلوم ادا بان الناس اليوم ج خلق نن اذا ترى امر خطير ج كلوتي اولي كار مخ تراشي وخت منجسي مجولي مصيبت راشي پوچو بو درياك ما لا يزر ولا ينفو اگر چاہتے چي نقصان رسي نہ تو پیدر رسي الا فيرا بار اور رسي مي قاسم زبان اپنے ال پلان کیا baab aladul izan chine na dostgi ra rasega koi wala ya ra wala isma fa minhum mayd khazir sobe ke khazir ta chigo idafu ruhul mani ba waqt ke be khazir ta chigo wali khazir al salam ta wo elyas cha be elyas al salam ta chigo wali wa minhum yunada bal khamis aw sobe bal khamis ba ba de chigo da da ga waqt وځن پور کې با دي خلک دي سي دي چاغه ابل خميس بابا ته چوي ول عباس او سوق عباس رجلو ته چوي ومنو مې استغيث با احد الائمه سوق بګي امامانو ته امام شيبسه ته چوي سوق بګي امام بحنيسه ته چوي ومنه مې يزورعو الی شيخ مې مشایخ الائمه سوق بګي مشایخ ته چوي لګنن چې يو بابا ته بل بابا سره پور کې چوي والله ترې أحددن په د خلکې ووګنیې ی خصو مولاو چې خپل الله خاص کې ب تظ دو ب تظر دوعا سره واللهکدو ی مرو له ببالین او د پړکیونه تېږي ان نهلو د الله تاهکه د الله را اوبلې وحدو یوا د نج من هااتې کللااودي موسیوطتون خلاص کې داډاینو پهبلله تاالله عللییک په الله د تاې پصل کومه تو وای قل لي. ایو الفریقین من هازی الحیثیت احدا سبیلاً کم پی دوڑلو کین اگا لارموندن کیجی و ایو دعین اقو مقیلاً او کم یو دعین اگا اقو نپا قیل کین داگ زمانی مشرکین خوچ اگو پا راتو کی غیر اللہ تا چگوالا او پا سختا کی بی اللہ تا که دی زمانی مشرکین خوچی پا دوانو کی غیر اللہ تا چگوئی و ایلاللہ المشتکا من زمانین الله تعالی د شکیت ته دا زمانی نه عصفات پیری حل جالته چې بده کې جاهلت بادون رولتلی ني او طلعه تمت امواج ذلالته د زوالت موجن رولتلی راغللي واخره قط سفینه شریعت او د دین کی شته سر شه دا وتو خیرتلی سیانته به غیر له تعالی د غیر الله نه امداد د پار د خلاصي هر کنه در روح الmani پدی من یوباس کول او خپل اغيله ذکر کول مذقه مسئلے کړه کوم مسئلے چې موږ دی خلکو ته کو چې بل چا ته چا موایي زه په دې باندې په دې باندې باس کئ دا زمونږه ده فقہ حنفی دی چینه تفسیر دی ها روح المانی اوه رب قران کی باباغان کوم نه جوړه پنه ار کده روح المانی وال چا خمیس پاکستان نه نکر او خدا دا زمانی, دا زمانی دا زمونی دالي قران د هر زمانی د دغه نو په دې زمانی کې دی ته چې وایي او ری ندا دا غیر الله چا قران دا منکل او دا مساله دا کو د کول وڑی اور کنا د توحید مساله خپل کو د کول وړدا فرقاریت نه نا ده ناکار مولیا نو توحید مساله نه مسور کړي فرقاریت فر کوئی فرقاریت خبرې مکوئ مته توحید مساله مکوئ اور قران موجود توحید د چینه کې د قران کی نور سمه پاګه خو به د توحید پګه خوږی چې توحید دې تلر کونه بیا خو یو بوج نه اور دیو جن بیان جي ترجمه ڪئي دا شاگردان ۾ چاپيرا <ملا> پراتي ۽ اور اچا دا قران سان تلفاس نيول پراتي ۽ توري ڏي لڳولي اخوان ول نور ڪن توحيد ب گنيشت اخوان ب کم نه پڪيسو مان اخوان دري قصه خودي توحيد لدي توحيد دپار گس گون پخون بيالو پيگي اڄ فقيت يور قصر اخلاق بلڪه ٻسر اخلاق واحييت اسرائيليت بيانون د خن نه قران مندا نه موضوع نه قران وے دا اللہ رب الی اللہ مخلصین له الدین خاص کہ اللہ ربانا لین ان جتنا اس دے متکلم شو اس سڑے شو چالا دے چون اس سڑے شو اخلاص دی کومونغا دی مصیبت نا مشو منغا تاوی دارونا مار کلا اخلاص کی دیو درا پد او کی دیو یغون فی لارت سرکشی کے بضما کے بغیر دا حق نا اے خلکو ان ما بغیکم یا کینان سرکشی تاسو په خپل نفسونو دا الله ته چغوای او الله ته چغوای پیرانو پیر رحمت الله علی دا غا متالقه دی اغوې هر کې خوای از خدا خوای افسر سچ چغوارین دا لانه وڑا نه سو درد است خلای خیر و شر مخلوق لاس کې نه خیرسته نه شرسته بیا وې هر کی خدای غیر خدارہ افسر سوچي بلچا نه غړي الوه بار ورسيږي الپيرو بني کي شي نه سو در عالم ازو گمراه تر د پي غړ گمراه دي اوري پد پټول کوچي گمراهي بل د چغه و هي بل د چغه نه و هي دا, دا پسات دي انما به وکملان پوسو یقین پسات ساسو په فن نو سن دي متال حيات دې دنیا دا ایاما فولی متغطی پیر و تحضب کئی دا تمتاؤنا مطال حیات الدنیا روح المانی وئی پیداو اخلی پیدا په جوند دنیا کی ایاما فول بیدا فیل ورته کی دی مانا و تبغونا مطال حیات الدنیا او طلب کوی تاسو سامان د جوند دنیا تاسو دنیا د جوند سامان طلب کوئی ثم ایلینا مرجعکم داس مسئل قیامت بیا ماته را گردش تاسو دي په نو نبیو کوم په وکم تاسو را پامن تاسو انما مسلو حیات دنیا دیس بعد د قیامت کې بیل مثال مثال ذکر کړي ته پاره د پورته کولو بیا را پورته وکم وګور اس مکه نه غا گا ګانل تاسو اس را تا نه انما مسلو حیات دنیا یقینا سپد د ژوند دنیا بشاندو به ده ورو مونږ دلر د برینا له طببی نی د سره غیاگانانې ځمکې داغ نه چې خورې خلهکو ډګر ترد پورې چې واخې ځمکه زوخروه تازږ ځمکه تازېوای او د ی نه تهښسته شي او دی چېکنن ددي او لاس برکیزون کې د په د ن را شې د زه ذااف دشکیا دوه دی نوګرزمونږ د حسیدن د ذل ذلګو تبای چنو پرون تبای چ پرون اڑوونو دیسې ختم کوم تو چ شین کې را ختم لینو دیسې صالحه دنیا نو دی بوزي بذالک کنو علات دارنګه واځي بیان hayat منا د پاره دا قوم چې سوچ کئ یی قومیت تفکرون د پاره دا قوم چې سوچ کئ چې سوچ کئ اوله بیان او دې په لګنی سوچ وسوکې یارا چې قران باندې کې سو کې خواږه ناراضی اورې کنا نو سوچوږي سوچي نو مور په خېټه کې سوچ نو کړې او چې پیدا شې نه نو, دے سو دی نی نی نو نی قران پر ستر غونيني او ریند قران نه داسې تخته لګا خرچه منځل نه تخته وشه نه دا سوچ سوچي چې دا چا ته ويره د نور سوګرا دي پرسته وره سوچلا او ریند دا د ځمکه نه یې کار نو توي چې سوچ ته نیک وای نو داغه نه نیکه نه خبرای چې قران ته به سوچ به کوي چې به دې کې سوچ نه کزان د سلفي راه نه کوينه نیک نه کنه دي د بد دي د قران دښمن دي لي قوم يفكرون و يدوا الدار السلام دا بشارت ذکر کاين الله رب المخلوق الدار سلام کور د سلامتی اتا جنتا الله رب ال کاين الله دي جنتا رب ال الله رب المخلوق کور د سلامتی اتا ويا دي مهشا لار خیلی چاہتی چو گوانی پا تربد اللہ ری برابر قرآن تربد اللہ رکی دا بیا ترگیب شو قرآن تا دا دا اللہ حسان دے چی جنت ترابلی نو قرآن لولا توفیق ورکی معلومه شو چو قرآن دا دا جنت دطلو ذریع دا دا د جنت دطلو وسیل دا لِلَّذِينَ آسَنُوا بِشَارَت دا پار دا آگا سانو آسنو چې توحید من اللے الحسنہ جو درد جنت دا بیا مساله توحید چې توحید یمانو جنت ته بدی وزیاتون او جوړره زیادت زیادت سره دیدار ربی الله او خپل دار نصیب کی وعلى رکو جوم نبرسی مخونه یوتا قطرن تورواله ولا زلا او نخوارین په مخونه به تورواله خواري نه اولای غزا غسان دي ديو دی. جنت کې هم نشئ تخویق آ غسان چیکړې دي شرک جزا او سیاتین بدل د شرک بیمس بیا بشان داغه دا بدل د شرک د شر شان جنا کار دا جزا د شرک د شر کون دا, دا چې جانم دی حدیث کی راضی من بنا ال مسجدن بنا الله له به تنفل جنہ سوچا لکور جوړګی الله له به جنت کی کور جوړایین د قشان دی بدل د شرک د شر شان دا جانم دی اور اس ادارے بی وجودہ ذلت خواری او نه بی وجوده پاره د الله دا صاحب نه میناسیم سوق بچكون کې کأنما اوښیاد تبې پړشي دې مخونه لدیو پړکړی دې پړشي دې مخونه لدیو کتا من الليل په ټوټه شپه مزلمن تورې تبې مخونه په تور ټوټه شپې پړشي دې تک تور مې اولای قضا کا دار جنان میاں دی بجانم کې می شي حالت د مشرکین وګوره قیامت کې وای او بیا اس باد د قیامت شو پاره چې پورته کوجو وه وو یمن مشرکان وتا مکانکم او درېګي په خپل زې مکانکم الزم مکانکم درېګي په خپل زې رکھے ګیمو انت مشرکاو تاسو ایصدار تاسو ابو سود وای ایصداری سوکو ممن عبدو من اولیلهم اگدیو چه ده نیکانو بندی کولا شرکاؤهم ممن عبدو من اولیلهم اگدیو چه بندی کولا ده نیکانو نا اگد شرکا اگدتاو چه چه بندی کولا ده نیکانو نا ناگی بستروم اللہ سکین ادرائی فضیلنا بینام نبیلتون برا اولو دیمینز وقالا شرکاؤهم نو بوئے اگر معبودین دجو ما کنتم ایانا تعبودون نو اي تاسو باندې کون کې انکار ودی کی فرقان کی عمرائش او السماعات کی صبا کی عمرائش صليختو سلو میات کی انکار ودی کی الګ تاسو باندې کړه کړلا اوري دی نه دجوندو د حال نه خبره یا ته پته نشته ملن بیان کوم دیږي پدربار کې باندې کړو نو هغه ملګری ته یو څه کواله وې دا د چکړنګا کې بابا خوشاليږي چې ماوو صدیق پخې او ریکانه هغه ته بدللې چې څوک دې پخې ها بابا نو خوشالي خو د ملنګانو په ډه خوشاليږي چې اوس دې پخې او ریک اندازا خپلې کې ته بابا وې پوشی کنه دا په شریعت باندې خپل او اولیاء ته پته نشته چې ومنه کاله سوګرا زلي جعفر یاد کړ دې او دی وینا او ری یووا نو او کی سچه کاوله کی بابا راتونه بل ورته خو ور بابا له خوځي خدا بابا کون دی او بل غټ روان دا خزب ولو وه نه دی بیدار شي پوه شي بیا وستا خبر توجو دا حاله پوه شي یو ملګری او ها کټل والے دو دیر ورځې ماننه دل نه غوا زرا علامه دې متا سیکه مسریده د خپل کې بریشاش ده مهولې چلشه ده په ساري بوډه روانه او برګولې کور راغسته جمعې د بوډه سکه په تور سره ما راغسته ویلاله د بابا د خزی په خوکه کور واړه او بدوانو لسن باندې وو یو خو ګوره به سره جمعای بوډه دې چللې بلان کېره نه غوینولې بابا بس زمو اعظم او پړو چې دا عقیدې دي او نه شرکم نه تله ټول خریدا فاسیدا موليان پنځه پریان موليان دي اور او کنه شرک شرک دا وګننه والله کا شرک هاه مساله دا دا قران موضوع توحید دی مقابل شرک دی قران ویا وته پته نشتا دغه یې قاره مغه ته پته نشته چې ما درباله سوګر چا فریاد کړلې فکفا باللہ نو دی الله شهیدم بین نو وینکو مو غوا زمغو ساسمنس کې ان کنا یقینا موګه انيباتكم لغافلين ساس جي باد نه غافل اين مخففن المستقل اولام راول له غني كان وئي ان كنا يقينا موغا ساس جي باد نبي خبره من تو سپتو يز من بندگي تاسو کړم من تو سپتو چا بنوماني اي ولا سمرا کړلا من تو سپتو هوناله كتب لو كل نفسنا پدا وخت سر ها تم لو كل نفسين معلوم مګي اريو نفسو تبلو ما نتعلم پو به معلوم وکړیو نفسو ما اصلات په هغه معلوم وکړي هغه عمل جمه کې لري ګلې په توه تولې شيری کې وړ دې که توحید وړلې واپس وشي یع الله ته چې مولا جوړشته هم ورګ وشي یو ناګه چې جوړولم كله یې ورځو کوم بیا بنظم دلیل ذکر کړي مسله توحید نو وا سو خوراک درکې دا برا وخت نه او سوک اقدار دې نه وګونو ولو سارا او سوک واغدار دې سرګوم سوګرا وباسي موحد د مشرک نه او سوګرا وباسي مشرک د موحد نه و ميه دبر انتظام کړي د کارونو پس یقولون الله نو دا دې د ټول کور نه لا کئ نوایا افلا تتقون ا زان ساتې د شرک نه د شرک نه ځ نه بچ کوئ وذا الکوم الله ربکم ذلسی بدن وعلات وصو ما الله ریسا سورمو الحق رشتیا فما ذا بعد الحقین نشتا بس د الله نا نشتا بس د پر حدود د الله نا الا ذوال مگر گم رہی چا الله پر خونو گمرا وشي الله پر خونو لاگ وشي بعد الله نشتا بس د الله حق په معنی د الله ال مګر ت با ږ بهشيې توا بشي فاننا سررفون چرته واړولی شوي په دا ل ګه کا دشان سااب ش د وکم درستا پهګساناننو فڅکوو چېنا فرماندي لا دا پ سااب ش کلمه در چېمان ن راړیم نکولو ځجر ووررکي په کو شیرې او سره هل شو رګکم. استاد ای صدا روسا سنا چاول پیدا کی مخلوق بیا دوباره واپس کی دي لرا نقلت و الله يدول خلق الله اول پیدا کړ دي مخلوق بیا وا دوباره واپس کی دي لرا فنا بي کی بیا واپس کی او فان نا توفقون چر دوا له شوي هو ايشتي لي صدا روسا سنا مينيادي اغه سوچ لار سمي پتره دح څو شته چې تاسو استحضرتلار سم کوي قول الله ياهدي هو يا الله لارخه په طرف زه حق نه فهمي ياهدي هغه څو چې لارخه حق ته حق کوډي لري ته ايو تبع چې دا هم نه لشي اممن يا هغه څو لا يهدي چې لار نمومي لا يهدي پاسل کې لا يه تجيو چې لار نمومي الا يذا مگر چې لار وته سمشي یو پا خپل منی کې محتاج دے او بل تا تا لار خید کم یو منی الله لار خید الله تا بیشا فما لکم سوشو تاسو دراج سرنگی پیسا لکوئیم نجی روان دیر در خلقنا اللہ دوننا مغرف گمانو دیو پا گمان روان دي او این دوننا یقین گمان لا یغنی من الحق شیعام فیدا نور کئی پا مقابل دا حق کې اسم گمان؟ دا په مقابل د ه کې پیدا نه را کوئ ن چې نه را کوي نه به غمان ن خللاېږي ان الله بشک الله تعالی په دی پاغې چې کویم هم او صداقت د کتاب بیا یان پهماکانعاد خورآ او ن دا خورآ د ځانه ډړ شو ب ال لیکن تضق داغې دی دا چې مخکله دی نهین وحت دی د کتاب او نیشته شک په دی کې د طره رب العالمین نان زجر ورقی پر انکار دا رسالت امی قولو نفتران وائدیو پیغمبر دا زان رخ کرده دا کتاب او آیا فاتو پیش کئی بی سورت ممسلی او سورت پشاند قرآن رو بلعاغسو جساسو طاقت دے بیدال لانا قیتا سرشنی بل کذبو بلکی دیو تقذیب کرده بیما دا اغی کتابو لمی احیطو بی چې نه ډیر هغه لرکړې په خپل لم کې په دې قران خو پوو دینو په پو یاره د پنځه پریان کرامات نه مني او ري دواګان نه مني اولیان ته په قران پو انو په قران پو انو د قران تک تزيب کې وای د اذان لګیاني نو تا قران ویلې چې مون ځان لګیو چې کته ویلې هو ته به پوېګې نو دا خو چې کمزه ځانه ویل بل کذب یه حق تزيب یې کړ دې بې ماده کتاب لږه هې تو به علمي چني درې ګل ګل پخپل نم کې پدې قران باندې خوان په کړه دینو ځان په قران نه دې په کړه کو په قران په دې او بیا تخزیب کو نو یو خبره نه ته په قران پوره څنګه قران او تل تخزیب کئ ولما يا ديم تعويل او لن نه دراغله دي او ته انجام زو دې تخزیب نظر ولم یقیف الله علم مط اوې ولم یادیم او نظر راغلی دیته اطویللو وه انجام د نظر راغلی او دودي یو معه دا دو چې کم تغذب کوي نظر راغلی د انجام د تغذب لا د تذب انجام راغلی سزا الله الله نهندکی یم ولم یادیم او حال دا دی چې نظر راغلی دی تأویلهم په یدل پمراضه قرآن پمراضه قرآن په نه دي په د قرآن پو نه دي مدارک تا دا معنی کئ لم یقفو علی علم تأویل و معنی ولما یاتیم تأویلو او لانے دراغله جوتا تأویلهم علم د معنی د قرآن په معنی د قرآن خو نو او تکذیب کئ کبه قرآن پوی دی چیردا مولا داز خطا یې نه خبر وای نتایج قرآن وین څنګه الزام لگے تا ته قرآن بیا نه کته د دا ام اولادان امي دانا مني دانا مني پته لگے دا شان سورینمل کی وره انسان ورتیا کین انمل کی برائشي سورتیا نمبر آیات کی حتا اذا جاءوا قالا كذبتم بياتي عبو الله تکذیب نکړو زمادياتون نو ولم توہی تو, تو بها علما او نورا کی را کی کی؟ پی نو راګری ګړتاسو زمادياتون په خپل لم کې پویډې نو ځان په پوښکړې نو تکذیب وکړه چا وته قران بیان تاسو په پټې لګوني اب په خپل قران ویلنو تاسو په څه الله لګي کذا ریکادو شان تکذیب کړا ګسانو چې مخ کې فنظر نوک و را سرنگ و انجام دا ظالمانو دا اس تسلی ورکئی محبوب ته زما محبوب تا تو سبر کوا تسلی کوا ومینوم بازی لدیونا اغا دی چی ایمان روڑی پدی کتابو بازی خودی سی دی دا کتاب منی ومینوم او بازی اغا دیونا اغا دی چی ایمان روڑی پدی اللہ ایمان تا معلوم دی سو دا کتاب منی روانڈی ورته ور تیزدکی عمل کی روالی. څوک ک نور نورته ک عمل ک راي رب به کام ب موسیین نه خوه ستا پولې په ساعت کوونکو ما ته معلوم دي ته پنممه تنګ زهب سره ګورم وینکس ذبو کاه که تغزیب کا کستا تذب کوي ته خبره کې نهې په خولووا لی عملې ما د بدل په د دازما ده او تاسو دره په عمل ساسو دا انتم بریونه تاسو بزارې داغ نه چې عمل کوم. زه به زارم داغنه چې تاسو عمل کوئ نو په تګزید لیکو یې زه زه بیا نو او تین کار کئ مالو الله عزوجل درا کې تارستا ومنه او ما يسلمون الیک او باقي بړي خلکو کیا غمشت ازر کې پین کرد قران بیا د قران مثلا يسلمون الیک اوږي داتا اوږي دی نا خو نو وګی دی خدا ظاهری وګی دی دړه وګی نه دی, دی خو ده پړه کې کینر اورلله پړه کې دعوت اورلله پړه کې د قران سروان ده از راشد نمایشته پر کینی وګی تا تا خدا وګی دی, دی, دی نه اتو جنان د زاد تو جنان خو خینه ده قران ته کې نسل خوخنی خو زدن عنادن راغله چې سن او تب کې راو با سمچي مشهورکم الیگا افان تدوسمی وسوم ایت اوره کونتا حکوند اوره دا حکوند دی اور کنا د دړکوند دی دا حکوند دی اگر چې قران تناسې خو دې کوند دړوګونه ورته نه دی نیولي لړ د پندیت باندې دړپوګونه باندې مو توجین دراغله ولو کانوا لاخلون اگر چې نفیږی ومنه منظر الی کا باجب کې هغه دی ګوری تا تا تا تو ګوری کا ف انت تا دلیلون یتلار خړون ته الله وې ړळे ړوندې غره حق نه قبلې ولو کان لرسرون اگر چې نه پويګي ان الله بهشکه الله تعالی لازم نناس ظلم نه کوي په خلکو باندې ضرب لکه خلک په خلکو باندې ظلم کوي دا بیا اس باد تک قیامت او ورځ چې پورته وګنيو قال لم يلبسوم تبې درنګ نه تیرګړي خلکو الا ساتن مگر یو غړې تبې یو ګڼټو خې دنیا کېړوللې نورینده اړه ولې الاساتم ننار مگر یو غړې دورځې دونه وخې اړه او یعارفو نبی انا مو یو بل په یو بل په قیامت کې پیژنې خو پیدا وي یو دنيش رسوله قد خلصر الذين یقینا اعلان وشی ثانيان یا غسان كذبوا بلقاء الله کیدر اوځنه کړو آږي بیشی دا الله چې دا قیامت تک زی به کوم دا توانيان دي او ما کان مو تدین او نه دلار مونږن کې دا اوسه تخفیف دونیوی او بیا مسله دې ورکه د رسالت زما پیغمبر را دا نه فرمان نه سزا ور اور یا دنیا کې یا اخرت کې که دنیا کې ور اور کو ته بخرو سرګووی او که دنیا کې نشین خپکهګمو قیامت روان دی البته نه ستا استه مخالفین خامخانیستم پرهامه کو وایما نوری انکا پس کو خیوتا تا, تا باج اعزاب نه ای دوم چیمنګ دی ویراو جزای دا فتر فی دنیا دنیا کی ببینې کمن تا د او خیونت ببینې پخپل سرګو ببینې جزای او اونه تو فینکا یا بوزو تازران یا وجی بوزو او تاسو به نه خایو نبيয়া موږ به تاخيرت کې خایو فنوريک فیل اخرت اخرت کې به تاخيرت شي عذاب او اور کومه فیلنا مریو مو دا مسله قیامت نه ما تر اتل دی ودي بیا الله غواځه پیغمبر چې وکی الله غواځه پیغمبر چې وکی دا الله وایي څه سزا, سزا به اور اللہ پی گوا دے پو دے نسزا بولو رکی انتقام کی بیرہ و لین و لیکل امتین دپار داری و, و, دا دا و ٹھولی رسول دے نکل چراش رسول دے دیو نپی صلب و شدیمینز کی بلقی سپنی صاف و, و املاو الزمون پدیوب و ظلم و دا مسئل در حسالت اوز بیا مسئل دا قیامت و یا حوی قولو نا وی دیو کلب ای دالو دا کې تاسو لا امل کو لنفس زره ولا نفع خپل ځان لا زرن د پکو له زر او نو نفع نظر وصول پیدا ځان نظر نشم د پکولې مرکب بیان د زره کلاویدا زره د قیامت کلاویدا داله او چتې منګيره اغازابونو کل رازی نو زوری مخی کو مخی بیان دا زورو نو زوری مخی کو او چکل مخی بیان دا نفی نو بیان نفع مخی کئی لگر او صبح راشی دی صورت کیوں گوری انو اس کے یو سرش پا کې کئی الدا نفع مخی کرلا وما یومن اغسرون باللہ دل دې نفهم یو سرش پیغام یاد کئ دلته سمه کړه دلته نفهم کی کړه او کله کله زرمخ کئ یو سرش پیغام کی دلته وي ولا تذم ان دون الله مال ان فو او ګوراه رمضانکې سلام پیډیلا ها غیر الله چرابات کې سلام چماله پیډراکی نو پیدا مخ کې شو نو والا ان فو کالته نو مخې کرا کله چې مخ کې بیان د ضروري نظر مخ کې دلته کې بیان دوا د قیامت عذابونه اي کې zarar دے من زر مخ کې کو قل عمل کله نفسين دا قاعده فطر الرحمن کې د مولانا زکریا یو تصویر جوړې راخوم 240 سم صفحه کې نټر کېږي هغه قرآن چې کم متارضېاتونه دي دا یې حل کړي چې وځي ګوښانډا والی بل دې بل شان هغه دا یې حل وکړي اواز راشي خوم دا توجه کوونکی قل اعمل كل نفس واغدار نعمتو پارد خپل ځان زرن ذفقول زرر او نه ذراخ خپل د پېدین مگر هغه جوړې الله د اړيو ټولې د پاره جنریټره دا نکلا چې راشي نټه دیو نبرسو کی گئی او گڑی او نو مخی کی گئی نقلو آئی ارائی تم خبر کئی ما کرایش ساو سا عذاب دا اللہ دا شبیع دا ردی ما ازا یستاجر من المجرمون دو مانی یو ما ازا دا بارت تیز عذاب نا ما ازا یو عذاب دی چې تروار کئی دا غی ماذا ی ساجر من مجرمون نو کم عذاب ده چه په تروا سرې واړی نا فرمان ل عذااب دی دا نا فرمان چې غواړی ناغ ل مکو عذااب دی او دو معه دا ده ماذا کمه یو له ده یا ساجر من مجرمون نو کم ده چې ترواربو کې مجرریمان دغې په په دغه هللی سره دا ذااب نه ماذا کم یو ی ی ساجر من مجرموننو چې تلار وکې په دغه هلی مجریمان په د پ کولو کې کمه ده نشته اس ی شته کمه یو یل ده چې تاسو غ ان ذاب د کوې تاسو سط د ذاب د خلاصی دپاره چې وار غواړی ما د من مجرمون کم له چې تلوار بکې په بانې مجرریمان په خلاصی د کې اسو سر شته. اضاام وقام نوعی بیا کلا جی صاحبیت شیع ذابو را شیع ذابو آمن و ایمان روڑی پا دیم شیع ذاب را شیع ایمان روڑی پا پیغمبر ایمان روڑی پا قرآن ایمان روڑی پا اللہ اضاام و ایمان روڑی پا اللہ ثم ايزا موقع بیا کل جراشی عذاب امنتم به ایمان وړل په الله امنتم به ایمان وړل په بهل قیامت بیا به وړي او د بیا ایمان موتبر نه دي اوس امنه الانا اوس ایمان وړل الانا امنتم اوس ایمان وړل وقد كنتم بيتساجين ونيه با زبان تلوار كون کې مسجد خوازه وختو چې را دي شي په من باندې پوجني سي منګه ثم تيلا نبي او شي ظالمانو ته اوسه کې عذاب د هميشه اليم هل دج زونه بدل نشي در کېده مگر دا يتو سکول ويستن بيونك او ويستن بيونك او خبر کې وَيَسْتَمِعُونَكَ او طلب د خبر کې سانم احقنهو اي رشتيه قیامت تان وت تا بوس کې هر پر شره وندې نو قل تور د اي او اي په مان د نام هر په جذب دي او وربي او قسم ملي پر او انه له حق جرات له قیامت د رشتيا د يو دغه صورت نه دي چې بده کې قسم کړې پر او د قیامت سوره سبا کی عمر راشد در میات کی او تغابن کے عمر شو میات کی اس بعد قیامت پانی قسم کر دے بی او دن دا دا و کر دے ما انتم بموجزین او نے تاسو خلاصون کی دا الله نام ولو ان لکل نفس کجریشی د پار د هرې نفس چې ظلمی کړ دې ہاں فزان شو الا معفی الارض یا چې زما کین لفتت به او قربان کی زرضان کدا ټول دنیا دے سر شي او د ځان یې قربانی چې ستا نه ازاب نو داد نه قبليږي نو دا جوابی حذر ده ما یو قبل منو نه قبليږي لګمکه تیر شي رات کی عمر را شي ها ادلسم عادت کی اوال عمران اخر کیم تیر شيو باری نمخ کی درېم پاره اخر کی واسرونه دامت او په ټبګي دیوخ به مانته کله ژوند اذاب او کوزیا او په سره وو کې بلکې سپ انصاف او بډیو بذور منشیم الہ خبردار ان لله داوس داوه توحید الہ خبردار یقینا د اختیار کی او دا داوه توحید ذکر کئ ما فی السماوات اغه سدی چې بردی وختام الا خبر دار ان عذ الله یقین لو زال درشتيام لكن دې دخل کو نه وي وي وي ميتا دا بيادليل اخلي الله جون دي کول کې عمره کول غيم او دې الله ته وګرځئ صل الله تي بیا ترغيب ورکه قران تا يا ايها خلکو قص کوم راغل لتا اوس تا مويدة من ربكم فاند طرف درف ساسونام وشفاء ان. او راغل تاوستا دوائي لما في صدور داغ مرضون وشنوك وهو دا, دا كتاب ده هداية ورحمة وداد مرباني دا, دا, دا مؤمنان وداد مؤمنان دا پار رحمت ومرباني دا نقولوا بفضل الله دا الله مهرباني باندي او بيرحمتي او دا الله پر رحمت باندي اوایا په فضل د الله او پر رحمت د الله ها فضل د الله چې خو د قرآن دي رحمت د الله چې پیغمبر را لګل له د سنتي اوایا به فضل الله په فضل د الله چې دا الله کتاب ده او بيرحمتي او پر رحمت د الله چې طریقې د پیغمبر دي نبی علیہ السلام وجود کې پیغمبر او پس دا غنه بیا طریقې سنت او یاک فضل ده الله سنت د پیغمبر او رحمت ده الله د الله کتاب ځوان باندې فبذالک فلیفرحوا نه پدې شي خوشاله تمثیلی مدارک وې دلته کې وسره شرط حذف ده ان فریحوا بشی ان نه فبذالک فلیفرحوا کو دیو خوشالۍ کی پېوښې کب یو شی خوشالې دل غاړي په بې ذالې کفل ابرهون الله وي په دې قران دي شی خوشاله کجو په یو خوشالې کېدل غاړي په بې ذالې کفل ابرهون خوشاله دا د خوشالې کتاب دی د دې باندې مخ کې پیل بیا وسر مقدر کا این این فریحو ان نا ف فالی اپرت او هودیال کام ان فرحو بشین فالی اپرت او دیال کام رو خوش آلیجی به حود شکی فالی اپرت او هودی خوش آلیجی نو پا دی کتاب دی خوش آلیجی فالی اپرت نو ب Tahcompli در گ pinpoint ا港عرامت پا دی کتاب دی خوش آلیجی او حضرت الشیف پرorschولت اولا اگر ای فاده فارت تفریدا فاد تفری دان فا متفرون علیگواری نو متفقون علی غوم دغه شو شرط د دومه کی که خو بشادت باندې مفاجزه یی راځي مدارک فاجزه یی واستې از رشی په پاتفریه خودو وسره پیلی خو دوم ها یبرحو فیرحو بذالک فیرحو فیل د پاد او جنہ او بل فیل د بعد او جنہ کی زکه دا دا دا با صدر جارزه دا دا با جارم متعلق واری نیبرحو یو فیرحو دغه باد او جنہ د ال کا فلی پر هو خوشحاله دی خوشحاله شي په کې تاب فلی پره هو خوشحاله دی شي درزله خوحاله دی شي دا خلک خوشال دا خلک پهقررات شي خوشحاله څنګه به خوشاله شي خلمون خوشاله نه د خوشحاله زار به کوي دی کې ته به روونډېږي په دی کې به غورو سوچ کوي دا په عمل ک دا خوشحالی ده. ن یو په پیروته کې دی د فادر وجنا نو پاکه ماتا او سوی کو فاجر عشی نو مدارو مدارو کو طبيعت شرطي خو دي څنګه ان فري هو بشاین کداخله خوشالۍ کی په اوشی نو فیرحو بذالک کو خوشالۍ کی په اوشی نبي فیرحو بذالک په دې قران خوشال نو ف او د بعد اووج نهور ته پیر کې که بازاره مطاله وواړي نو این فری هوې شي که دا خله خوشحالهې پ شي نه په ی فلی پر هوېلی کا په قرآې خوشحاله شي فلی پر هو خوشاله دي شي پهو قرآې خوشحاله شي پهو قرآې خوشحاله شي دا د خوشحاله کتاب دی ازل کې فلی پرهو بے ذالیکا فلی پرهو بے ذالیکا نبی اعظم کې نه فیل حذف شو په قرن چا دا فلی پرهو او ذین ذالیکا حذف شو په قرن نه دا سنت الاحتباک شو ها په بے ذالیکا کو خوشالۍ کې پېو شي فلی پرهو بے ذالیکا نو خوشالۍ شي په قران فلی پرهو بے ذالیکا نو خوشالۍ شي په قران وش خوشحالږې نه په قرآ د خوشحاله شي نو چې په قرآ خوشحالېې خو دنیاو پوت کې دکان به خاببیږي کاروبار کې ټفا دی راځې الله و هو خیرو میمامون داقرآ ډیر غړه د غ نه چې خلک غونډه خلکو ځانله دنیا غونډکه تا د قرآ ف مسیر کو دا د لخه کل ارائتون دا بیا دلید د ګرکوم دلی په توه. اوہا خبر کے ماں ماند اللہ چا اللہ را لگن لے اودا رد شرکی فیلی تردید پورے اول مسئلہ بیان شوا شرکی اتقادی اس رد شرکی فیلی کئی خبر را کئی دا غی چا اللہ را لگن لی خبر را کئی من رزقن خوراک فجالتم تاسو کرزوی دا غینا حرامن حرام شدا پمان حرام دی وحلالن وحلال سوریہ نام کیم تیر شیو مخی ايه او سرش پک درستم کي قول ورته وایا الله حرم لنكم الا ترتويلي دا شي دون الله حرام کړلي پتااسو الله له حلال کړني الاذن لكم الله ترتي زن کړي دي ام على الله تبترون بلکي طالبان جوړول کوي ام بمن عالم من خطيا بلکي طالبان جوړول کوي درو جوړي نو ما ظنو الَّذِينَا صدِ خیال دا کسانو چی جوڑی دروگ پالنا الکذیبا جوڑی پالا دروگو صدِ گماند دیو يوم القیامت دی پورا دا قیامتو بیشکا اللہ تعالی چی دیں لذو فضلن خوان دا میرا بانے دیں پخلکو ولیکن اکثر ام لا اشکرون لیکن دیر دا خلکونا شکر نوح کی دا اللہ دا میرا بانوں بے قدری کئیں وما تکونو پیشاننا او دا اتم دل ذکر کے پس مسئلہ توہین او نے کیږي تو بیشانين په حال کې دا دلیل علمی پرصفو الله وما تظلم منه من قران نل ولیدي قران نا ته په حال کې نگی اوذ قران ولسل نکه نل ولیدي قران نا ولا تعملون من عمل تامیم او کو اون کو یو کار مخکی پیغمبر ستا د حال نه خبردارم اوس ټولی دنیا د حال نه خبرداریم والا تامل نه منعمل نه کوی توسو کارو خلله کوناعلیکم مګریمږ په تاسومانې شو دنګوا ک توف دو نهپې کله چې نوې په دی کار کې او ما به پټ هرربې کا ساادرم نام من ممسغاې ضرراتین په می د ضرم پهمګ کې او من ذلك اونو دل کې لر دین او نلو يم الا فيك تای موبین مگر پعلم د الله کې دي یو ذره د الله نه پټ نشتا الله پعلم کې ده خبردار دی الا ان اولیاء الله خبردار یقینا اولیاء د الله چني لا خوف علیهم نہ بعیرفت بیم ولا او انه بجو غم جن شي دا اولیاء سک دي اولیا د الله چدي نو نو وي رب ديونه بديو بدي غم جلشي داولیا سودي چی غټ لوړو سره او لغل رواني اوري کنه اي غټ جوګي چوري داولیا دي او چې چر سوچ له ما ته پرات چې راشي منزونه نه کوي ويدا بيت الله لمانزري داولیا دي الله وينه زړه داولیا او تاريخ کوم چاولیا سوطي الا خبردارون الذين امنوا اولیاء قساں جی امنو چمن لے دا اللہ توحیدو یو وکانو یتقون اوزان ساتھے دا گنا ہنونا داولیا دی کہ دا اللہ توحید او دا گنا ونن ساتھ ہی اولیاء دادی بلے ہیں لن الفاظ کہ اللہ داولیا او سو کو منلے توحید منلے او لیا غسان دي امنو چاري منل له توحيده منل له قران منل له قيامت منل له پیغمبر متاسيار به منلني وکانه تكون او ځان ساتي د ګناهونو نه د شرک او د ګناهونو نظان ځان ساتي داولیا دي توحيده منل له د ګناهونو نه ځان ساتي دا سری او لیا دي چې په توحيد سنت روان دي او د شرک او د بدعت نور غړدا دي داولیا دي ګان دا اولینا دیچه اغا سکی پوشی کنا مکیل منزل ازی او دا غیب خبری کئی شیخ سایدی وی دا دروگجن دی شیخ سایدی نا قلقی اغاوی اے مرغی سهر ای شخز پروان بیا موز اے مرغی سهر ای شخز پروان بیا موز کان سوکت را جان شد و آوازو نعمد اے سڑیا که شقیزده که نو دو پتنگ نیشقیزده که کان سوکتو را جان شد و آواز و نیامد او گو را پتن پور بانی او سو دیو سوک پی پور نشی زان ورد رواچی نو او سو دیو سوک پی پور نشی چه پتنگ پور بانی مینو بیاوئین ان مدایان در طلبش بی خبرانان کان رای کې خبر شد خبرش باد نیامد داداوی چه چې طول دروخ جندی د پیري داوي جگه منګ پیرانیو دا تول درو جن دي چاله چې پیري خبر ورکړی شون دا چاته نوين دا د عالمي س ورادي د دې وجينا ما تا سمخ کیم کرامت ال کرامت هیز ال رجال دا خود نارينه بيماري دا د بجې د مخروخ نه پټه ساتي دا بچا د کوي نو تذکرت ال ابرار کې پندې سمه صبح کې نه پر کړو ال کرامت هیز ال داشان دی غونيه غونيه د کې شیخ نقل کوي جلد اول صفه شپک سلواتم کې ال کرامت او حيز رجال داد دا نه اړ نو مریضه او پټه ساتي قران د اولياو تعریف وکم اوليا دي ته دانه چې شیطان کار کې اولي ده اصلي کوی کار شیطان مه کنه نامش کار شیطان مه کنه نامش غروی انسولانت برولې کې شیطان کار کوي شرکیات کوي بېداد کوي دغه خبرې کې وزن توشي وای دا ولي نه ده کدا ولي نه په دې لعنتی اوري او دا ولي نه ده چې دا کوي ابل صالح دغه مقابله کوي کارې رحمان مه ګنه دو او اسولين گر این اس و رحمت بر ولی چه دا میرا بان زاد کار کئی دا ولی دیم او مولانا غلان حیب سیباد آغی مقابل کدابی کار رحمان میگوند او اس و لیم این اس و رحمت بر ولیم پا ولی, ولی باندی رحمتی چه دا, دا اولیه او کار کئی دا کرامت دا دا ولی پی اختیار کنیدیم حضرت عمر نے خود خطبہ ہوئی او بخطبہ کے خلیل یا ساریہ الجبل اے ساریا غرت پناہ والا ساریہ غرت دشمن راہ کے پاس ہیں ہم لوگ را عبدالرحمن بن عوفی مورتے جنون تے عمر تو نے پھر دسی اے ما شورت ما پتہ نشنا دخلین دال فوزی غرن پنا ہاں دل اخر مشرت ہوئی پناہ والا او جکل بخبل مڑکی نگبل قاتل اور تمالنے ځې زو بچا دلاس نګه دل کیګم دې تکرامت وای کرامت دوی لې په اختیار کې نه وي ها دوی اختیار نه او اختیار یو کار صادر شو او د دې اختیار کې نه دا کرامت ده دا کرامت دوی لې حق ده خدا ولی سو ماذوم نه ده سو نقانه شي بوخه تیرشي اوس اولیا نشه چې دا وکړه کوي ا منو یتقن دا ولي ده چې دا لکتاب مني توحید منی، رسالت مني قیامت مني او ګناو نزان ساتي نماز او شرک یاتون دا ولي ده اورې دا دی، چې دا کي چر شلم کي دا ولي نه ده خوسر سر سر کې لګي دا ولي نه ده اورې کنا اوخذ له په خو له کې کی او دل کې راغلو ها قص کې و اده پیر بابا نو سیر اغلی راشد و آگا نی کئی، ما ملگره مائطلع سی چل کئی، اده خدی اغلی چل او چار اچھا را چھنی پخلی کی لائد تو کئی، دا، دا خوالک کپان دي دی، پوشکن، ازد تلم خرابی، مال تلم خرابی، پوزی دا کی بنوڑی کیور اغلی غٹ پٹو، او اکچکول و سروم جو غیر غستیو، غٹ امسای پلاس کی جو غلوا، جو نجو ال دګه وسړیو پټی کې ما بینوړې کې چې مسله کوله نا سړی ماتې موې سړی روز دې مار وړم پوسوفات دی الله دې بخې نو پټی کې وسړی کار کو غلام نبي نو ماته ښکاری غلام ني پټی کار کو ساده سړیو زميندار يته لوټ اور کړلې دا لوټ اف لتا کا یا چې لوټ اف لتا کړلې سير به شه بزانه وي ولا ني مخ به سي کړلې تر سي به کور تراونو او پټه ته کور زنان داسګي چپ بیر څه ده اوري زنانو مجبور حکم ده بیر څه د زنانو راغونډي کوي دوه ورته خدي راونډي کوي ګي لاړ شي ا کالي راوې چا دلته هم تا ا چې ډیر شي کالي ورغسي ژوند هم کوي خپل کالي غولني بیر څه اولانه به ته مخکیشي جو اوس اولانه به په فزاګټ کې ګوس کړی سینتا په سینتا ګوشه کانه روا لچ پوکم به یې شي غولان نبی کاین راغسی جوړ کړل د دې پکلې یو په یاده سونی ساوځه کدا ګورې برتنه کوي د انس رکی غولان نبی یو سیر بشوي غری جوجولې بلکې نو الله کاین راغستینو د بیا نوړ یو سړاو وزما لاسینو میرشو د څه نه هغه ټورث سل روان دې ماخم خورل کېدل غولان نبی جولې دا روان دې یګه د ټورس نه ځل له خو بنوړې اوله نبی ده غړه تو درولې خوشې ده بسې ویاله کڅکه کې ده چټ شارې او سر خرابي اجو جوړې کوو راکړه باکي کاني بوله نبی چې کوړته اغلې خپو په ځان و هي اولې نه پیرسي بولني او ری لاړ په ملکونو پناشو سونه دی دا پیران دی دا خو دې مال تله تله اږي ماندلته لکای هغه دي خلکو مانا قران اولیاء حق دي کرامت د اولیاء حق دي وږي چاته قران اولیاء ویل دغه اولیاء دي اوري لګړ بګړ د سر پر شاته و کیټروانی دا پیر سیله دغه مرتبه خوند یلګه اغلب قران خلاف کې او پیغمبر خلاف کې لګړ کې ضرورت نه پټی دا پیر سیله اوري کنا چرته چې ګټی ولی لواني ده وای ماته دعا وکړه دا شاواته کته کې ما دا ویلې نه وولی لغړګر دي وولی دا کار کوي روزي بخري اورې کنه بداملې بکې دا وولي دي دا اولیا ندي اولیا دی چې کوم قران چا تولي ولي پدې کې قران تعریف کوي الذين امنوا هغه څنګه اولیا امنوا چې منلې ده توحید منلې ده صلات منلې ده کتابو منلې ده قیامت او كانوا يتقون او ځان بچګې ده شرک او ده ګناونو نه دین ځان ساتي لهم البشره دي او لوزره زيره ده بجوند دنيا کې او په اخرت کې لا تبديل الکلمات اللهم نشته بدلون کې د حکمونو د الله دا له کومو بدلون کې نشته ذالک ول فوز العظیم دا که مې بدلویا الله زما کوم سوګنيشه بدول دا ولي دي چې دا نو نګور ولي نه ده ګوره به د ایمان خرابي حيات خرابې وَلَا يَزُنُّ قَوْلُهُمْ أَوْ تَسْلُو الْكَيْ پیغمبر غمجن جنني کی تاذر وینا ديو ان الْ إِنَّ الْعِزَّةَ دند کی مقولہ حذف دا وَلَا يَزُنُّ قَوْلُهُمْ وَقْفَ رَوَلِ وَقْف لازم دے مانادا وَلَا يَزُنُّ قَوْلُهُمْ غمجن جنني کی تاذر رد بدل ديو قَوْلُهُمْ دديو ردی بدی دیو شرکی خبری دیو پدی مخبکی گا دیو کم شرکی خبری کئی علبہ بارہ رسی گا دا سی شرکی ناتونہ غزلی وئی پدی مخبکی گا ولی زکا ولی مخبکی گا دا غا علت قائم دیف مقام دا جزا زکا مخبکی گا چه عزت جمعیان عزتاللہ درغن اللہ دولدن کے افوام دا بیا دلید دکر کئی نهم علا خبرداروں یقیناً دا اللہ اختیار کیا غصدی چی بردی وقتاً ومایت تبیو اللذین ایدون من دون الله شرکاً دیکی دو توجیدی یا دا ما نا پیادن او یا ما استفاهمیدن چی ما نا پیشی نمان بیتاو کئی ومایت تبیو اللذین ایدون من دون اللہ او نجی راوانو حقا کسان نجی کسان ذرابل سیوا د الله نه نذران هغه سان چرابل شرکا او جوړ کړی دي صدا ر همي صدا لري جوړ کړی نذران الا هيت بيونا الا ذن نذران مگر بوګمان بماه تيو الذين نذران هغه سان یتونه من دون الله چرا ماکی به شرکا او جوکلی دی صدارو ایت تبیونا ندی روان اللہ دون مگر پا گمان پا گمان او گمان پیدا نور کوي یو مانه دا دیم چی دا مای استفامیشی مانه دا ومایت تبیو لدینا پس پسی رواندی اغا کسانو یدونا من دون اللہ شرابلی سیوا دالانا او شرکا او جوکلی دی صدارو گرزولی دی صدا آروم ایت طبعو نا نجی روان مگر گمان بسین پس بسی روان دی نجی مگر گمان بسین دادو گمان تابی دی یا ما نا پیشو او یا ما ایسی بھامیشو چی ما ایسی بھامیشی پس بسی روان جا کسان شرامات کی بیدال لانا شرکا او گرزولی دی صدا آروم نو نجی روان ایت تبیونا نجی روان مگر پا گمان بسین سبسی روان دی نجی مگر گمان بسی دخپل گمان تابی دی چای ماوی او ما نافیا ومایت تبیو اللذین نجی روان آکسان چرامات کی بیدال لانا او گردولی دی صدار جوکڑی دی صدار ایت تبیونا نجی روان مگر پا گمان او نجی مگر اٹکلو انکی دیم دا لسم دلیل واللجی الله ازادتیم جعل لكم الليل ام غرزول يتوصل رشفان جرام کو بځي کې او غرزول د نور مفسران روحانا دل سرے ها د مفعول حزب کو جعل لكم الليل مظلما فقرن دا مفسران باندې او دنهار سرے لتعيشوا فی ها د حزب کو لیتائیشو فی چو گزرانہ سی لئے پا دے کے پا کرنے دے لیتسکونو باندے نو دلتے لیتائیشو حضا کو پا کرنے دے لیتسکونو او مخی مزلمن حضا کو پا کرنے دا مفسیرن باندے جال لکم اللیلہ مزلما گردول عشبتیارا چارام کوئی پا دے کے وجال النہار مفسیرہ لیتائیشو فی چو گزران طلب کوئی پا کې کے لیتک تسیبو فی جزان ل دنیا گٹے پدے کے ہاں جزان لبگے کسب کوئی دنیا گٹئی اخرت گٹئی ان فی ذالکا یقین فدی کے ایتن دلائل دے پار دا قوم یسمون چی اوری ذا ل کتاب تیرا اللہ کتاب اوری اگے پیداخنی نو چا اورے دو تیار ندی نو منلو ٹیم تیار ندی قالوا اتخذ الله ولدا زجر الكي باتخاذ الولد واجئون ولدا لله نائب سبحانه پاک دل اللہ هو الغني الذي براء تو خازي الله در تاوی دار دی اغا چبر دی واچ کھد دی اینین دکم نشت تا وسرا من سلطانین بہاذا ہز دل پدی یو جو سبحانه پاک اللہ دین هو الغني الله دې پروا نه یې په ضرورت نشته درم له ما فی السماوات و ما فی الان تای بازار دې الله زراغه جسمانو کې از مو کې نه یې ضرورت ته او سورم ان انکم امین سلطان بیا نهشته تا سره دلیل پدې او پینزم اتقولون علی الله پانچ پیر دا پینځه جوابونه کوله شرک نه تا دخله بیا بنګریو اتقولون اللہ اے جوڑوئی پا اللہ بانے مالا تالمون اغج تاؤس پنے فوام نوو اے قناہ کا سانچ جوڑے پا اللہ درو لابلہون نکم یبیگیم مطان فی الدنیا دائیب تراد دیوں سکتا پا دنیا کے ننخو بدرو جوڑ کی شرکیات و واحیاتو لبا درو جوڑ ثم ایلینا مرجم دا اس بات دا قیامت بیا مادر اتل دیو دي نو بسو خونيو تازه سخ دما کانې فرون پس او دائمش ګفر د ديو وای د دې نه د سورۃ 2 مې صدا دې کې درې واقعيات بیانې اول واقعې بیانې ته قوم نو د پارا ترہیب قوم ذنو حلی سلام مسلن نو مندلې نما نیولیو داسې څوک مسلن منی زین سما وعد العالم اولوا الفخ الخلق نبانو خبر دنو حله سلام كلاچ يا خلق قوم تا يا جما کوما کشرين گرانی بتا سوما ني مقامي ودرزل زما مقامي دماني دي چې په زمينه سرشې نماني اقامت او سي دل زما او چې په تي سرشې نماني قيام ودرزل ک گراني بتا سو درزل زما و تسکیر بیات اللہ او پندر کول دوا پایتون د الله کتا سو پا دی خپې خپئی پریشان ہے نفعل اللہ توکل تو نفعل اللہ میزان سپارل دیں ما زان اللہ توال کر دیں فاجم عمرکم نو یو کئی رائی خپلا زما دمر زمان خلاف خپلا رائی یو کئی و شرکاکم پہلے حضب دیں و شرکاکم راوبل اخپل صدر او ثم لا يكون بیا دی نه امرکم علیکم غمه پیر 370 باندې پټه ما ته ووروي ثم غذو الیا او به ووروي ما ته چې موندا بيسره کړدا ولا تذرون او ما ته مولت مرا کوي یوتن دے او د ټول قوم مخالفت هیڅ خبره کوي ها یو کلیم واحد قوما 13 عال آدمیه یو کلیم واحد قوما 13 عال آدمیه او تاند یو دا قوم سره خبره کی چوینو ته تګی دي او دا نرتو خبره کای دا دا ام بیا بیان ده ها د ابراهيم عليه السلام تاسو سمخ کی حال بیان کړم سرور بیا کین دا نرتو بیان یې حود علیہ السلام رسو برای شہود کی دری پندر سمکے او قوم سرہ مخاطبہ کئی یو تندے والاردے او دا ٹول دنیا سرہ اگا سکئی خبرہ کئی ٹول قوم سرہ خبرہ کئی او د غیرت خبرہ سوئی فاجم عمرکوم یو کئی خپدر آئی زیوے خپلہ جرگو کئی زا زمادہ مرک پر رام جوڑ کئی پر رامی پښور آګو راوبلې خپلې صداړم دوا سم الله يكون امركم علیکم غما دریم بیا دې تاسو په سره پتا سپټه نه یې پټه مده کوي کارې کوي او صلیو نو سمغزو الیا ویری ماطان پنزم ولا تنذرون او ما لمولت مرا کوي نتاذنو علی سلام بیان دي زی ویسې کوي کوي فلی زدار را جمع کئ ستاسو ترا تی راو لاس مو دی زما سلام کوم قالارے گمنو دا ذم بیان المسلم بیان دی دا نه چ مسره پر دی فین تو ولیتم پس کوم مخمو اډم ننده وډم استاد او ننده ذوام مذری مگر دا الله سخا او مامور شیم ازو چې شم ازو من المسلمین د منوونکو نا فقذبو تقذیب کو قوم دادوم نخلاص کو مندگران آغازو چهده سرو بکشتے کی نیجات پی اتباع الانبیاء دا انبیاء امان نخلاص پشید و جالنا امی گردالدوی خلایفا پادیفا دنیا او دمی کرو آکسان تقذیب کرو دا یا تونزمونگا ات تقذیب صوب چې چه دا انبیاء تقذیب کین رو بیگی کی حلا کیی اغورا سن یوان جام دو یارولیشو دیاولی ګمارو سدیو نو رسولان خپل قومونو ته پجاوم راوی ته پدړل وکړم فما کانوا لیومن نوذین لیومن ایمان راولې بما کذوب مین قبلوا باغسو چې تکذیب کړو د بوخانم کما خبره چاول نه منل نه نو نافره پورونه منل د اول نه د حق د مخالفت نزان ساتل بکار دي چې کله د مخالفت وکونده د سبب د هرمان ګرځي بیا مننه ته تیار نشئ و ما کانو ليمنو نو بي ایمان نه راوړو په امله چې د غزې وکړو داغي من قبل د بخانا د طشان مور لګومنګ پرنو دي جواز کون کوان دي بیا وليګومنګ رو سو ديونه اوس واکه جي کرکه د كون موسى عليه السلام او مليګور سو ديونه موسا علیہ السلام او هارون علیہ السلام گلتا دا گتا پا سرام برو او ملیګل بی دا فیران تا وډلې راغتا بیا دینه په معجزات وګورل سره فاستكبرو نو واوڑې دلاري اعتراض کوي او دوی قوم نه فرمانو نو فلم ما جاءهم هر کله چراجه ته حق زمون ترف نا ویلنی یقینا د سحر مبین جادو د اسکارو حق دسوي جادو تورات دسوي جادو دغه شان د قران تم نسبت کې ضروري وي قال موسی اويل موسی عليه السلام اتقولون للحق اي و اي تاسو حق دا کل چرا له جادو دې دا والو بلو صاحرون او يا ساتي ناکامي بي جادوګر هم کله جادوګري ما زب نه کامیابي بی ګمبيا قالو نويل بي اجتنا ا رات دې کړي مونږ تا چواره منګا اما وزن دا غینہ چمون تیمون باغی باندې خپل مشرانو وتکونا لکومل کبریا شیتاسلرا الکبریا مشرین فزنا کی دا غړی پمانه نو لکوم ابی مومنین اری منګا پتا مانزی بیمومنین باور کون کی وقاله فرعون نویل فرعون اے تو نی راتلو کی માતા پاري او جادوګر فوان فلم ما جا سهرتون ارغلا جيرالو قال لهم موسی ويل يو ته موسی عليه السلام اورځوي اغج تاسو اورځون کې نارغلا جوړځوي نو ويل موسی عليه السلام هاغ اج راته تاسو باغې اسهرو دال جادو داما مستعده موصوله ده اسهرو داله خبر ده او متاب مینس کې زميره پر سر حل ده هو سهرو جادو تاسو هیڅ سره ورل دي جادو دي ان الله بشك الله سيوبذلو باچلي دي لرا ها د دې وجنا چې کله سړزان له سملي او دایاتي کریمه ماجه تم به اسر ان الله سيوبتين ان الله ليس امن مسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون ذازان لو وي درزلوي او زلو وي او په خپل لواني او هم دا راشه نور معمولاتو دغه اخرن صورتونو یاد کړسي وای ها درې پیر اخرن صورتونو وای یو ځلې پلاسبو کی بزان راکا کی بدلځي وای سیر جادو کې اثر نشي کولای بیا ما دا څه سیر نه او د جادو نه بیا فهمانی چې ځکه نه ما توي اخرنه درې صورتونه درې درې زله وایو یو ځلې وای دروانا پلاسیبو کی بظام راکی خپل سر پهوره سرنا شروع کې خپل پهوره دم زلی بیا بسم الله الرحمن الرحیم قلو الله حد بیا بسم الله الرحمن الرحیم قلو حد پرلق بیا بسم الله الرحمن الرحیم قلو عوذ بالناس دا درو وایو وای بیا, بیا پهلاسي په کیچو له ګلاړه وسره په اعلان نه کی او بیا سرنا شروع شیخ په پروتول بدن ما نه کوي سم راسته کی دا عمل سره کوي نه بدن بیا د دعا سره نه کوي او کوی به نه ختمی کمی کوچ سرهو کاله پابندې سره ان الله خدا پر شروع کی دا کلمات ماجد تن بیا سیر ان اللہ سیو تین او لو کرے حل مجرمون پوری دا دعیاطنا پرج پانی اولی او سیر چچا مان سیر شی اگلے ورکہ یہ پرج بسار بنارا درے پھر لیکی بسم اللہ وسر نو سیر اثر کمی دا سیر فرعون ما نقل کئی یو گندم رز یہ دا بتی معاشرے کے عام دے اور ادا او کوڑ گھر ملیاں چینی دا سیر اکثر ديو کوي په دې کتابونو کې اکثر دا ګرځاري مدینه او دا نور کتابونه په ټوله کې جادو دي په کوم انسان سي دي مان نخلاصي کار پکې بسیر کې الله سره چول نه اوسره په ګناګاری کو دي مان نخلاصي نه کول نه دي په کار چرته چې کوډګر او ساحري الله په مخ کې نور نهي او ماله سر دي نه نور دین الله پورته کړي دا کار کول نه دي په کار دا غزبونه مکوې تعويزونو او ریکنه ته دا تعويذونو دکان کولاو کئ او یا چیزونه په بورډ ولاغه عامري تعويذات او لري کنه چې زه هر قسم تعويذونو کومه آیا بسخه کې شاته واچې پدې کورنګري دلو واړان سپېري او زمایږ کوم شاګردان نه کنه الحمدلله نه وو باج به کیس جاغه بیا دومې خبر نه مني جاغه پھراله کې دلې شای عمران یې فازخه لیکې چې کړه کوم شاګرد خو جن ده او لري бяدا به جا کار کئ کلاګینو یو بل یو دے غم نو مې نړی العالم نه زه حالت خننی اورې خنا نا چې څوک ولرشه تور چر روانه چې دای پینل تېجولې کونه چر خدان لال کیو خري اورې نه به ول تېجې یا ته فېزان لغره ما ته دا اخو دلوم چې هر مې چرګان باندې گېدل جوړه چرګان روانډ په بازار کې کینې یو سوال کوه ما زو پیرا کې چرته مډو شه نو څه او جسر گنه بہارا ما روان دا ټول چلول لے چلولیاں او نیت میکڑے اخلاص ب دی چلولی ملاب سی اللہ اکبر اور اساس رکھ کر چلول یا دا شی نشدار دا سر د پاره دے چې سړی لکی او ور گئی پس زنانا مان سیر شی پس سلیمان شی پرچ ما لکی ور گئی والا تغظم مالک کلنی خدا ک بیا خلق وزاری او پرچ خلن وزاری جو خما قابی اندا او یوکل لو الحکم او مضبوطی الله په کلماتي بوګونو خپل سره اگر چې بدیګنې نه فرمانه تمامن لي موسی وګوره موسی عليه السلام سونه غيور پیغمبر دي او سونه به تر بيان کېږي خلګي سونه په لار راستو نن وایم مړه مولا قران باندې څوک په ته فېزان لګر کا موسی عليه السلام چې بيان کو څوک په لار راستو ماشومان خبره ومندلا اوري کنا خبرو جوانانو اگر مشران ټول اړوند طرفสู่ دي په ما منلي موسی او نه منلا د موسی عليه السلام الا ذريتهم من قومهين مگر بچو د قوم د موسی عليه السلام على خوفين سرذير د پیرونا و ملهم ددلداغين ايفتينا مو چې ګن کې بواشي دي وزرام په ير باندې د موسی عليه السلام خبرومندل ديو جنا تفسير نکثير نقل کړ دي سوره کاف کې ان وفیتون د رعایت په تشریح کې اگر کان اکثر مستجیبین له حکم لا شباب اکثر قبلون کې د علا ده حکم هغه ځوانان او لري دا نن ګوره قران ته مشران به ګډه رقم نه او نو ټو ځوانان اکثر قبلون کې د علا ده حکم څه نه ځوانان دي پوه شئ ها قران له او چې کم بوډاګان راضي نه غو ځوانان دي او لري بوشي دا غی وډون از وانه دي وډون از وانه حق د چلاس چینه د از وانه را بډانه دي بوشي او چې حق تلاس ناشینه دا نه مرد دا ګوډا ده بیکاره شی دي اامن لی موسی الا ذریاتهم من قومي مگر بچو د قوم دا سر دېرینا د فیرون وملین دډلیدا ایف دی نو مو چې ګان کې وایي دی ولرا او ان فیرونا یقینا فیرون لالینا دے دے سرکش آلین معنی عچت په دنیا کې ان فیرون لالین فیار دے دے عچت په دنیا کې نن د چلےږي و ان ول من المصرفین او دے له مشرکان ونا وقاله موسی او موسی علی السلام ای جما قومه کچری تا سوچی مان مرود په الله نه په الله ځان منون کی وقالوا نوویل دی علالای توکلنا بالا وزنس پرل دے چروب زمنګ دے لا تجلنا اے روازمغا رب ربنا لا تجلنا اے روازمغا مگر دے منغا فتنت القوم الظالمین کمزوری دپار د قوم ظالمانو فتنه مان کمزوری اغادیث کی چرادی اللهم ادار تب قوم من فتنت فتقبلنی غیر مفتون داریم دا معنا دا, دا الله کله چې په یو قوم امتحان راولې فق بن غیر مبطون والما چې کمزورې شې نه ما په امتحان کې پاس کې چې تا وني کم هم احکام خولي چا بزې زې راوړما او کمزورې بګینې شم دا یې دا معنا ده دا مطلب نه ده چې فق بن غیر مبطون والما چې امتحان را باندې راغلي نه امتحان خبره راځي اسبا نه سووته کو ی کومه نوم لا یفتنون بې نخ لاسېږې چې ته کللیمه یو امتیان من راځي امتحان به راځي دا نه چې ما امتحان م دغ زمان نه ده چله میداره ته بیاقومین ف نهتن غیر مفتون، متون ماواې چې امتحان روانې نه نه امتحان خوخوا مخه را ځي دا مطلبې نه دی هغې ماهسه ده واخلی ما په امتحان کې چې نیم کم پاس م ام را باندې چرولې الله نه ما بګلګ کئ چې وانه وړما دلته کې فتنه مانه سره کمزورتیاอัลتم مفتور مانه کمزور ہے لا تجلنا فتنتن مگر زې مونږ زرا کمزوري د پار د قوم ظالمانو او اخلاص یې مونږ بخلې مېربانه سره د قوم کافرنا نو وې مې وکړه موسی عليه السلام ته ورور دا غته انت بوالی قوم کوما جوړ کې د خپل قوم د پارا وَمِنْ سَرْكِ بُيُوتٍ ٱلْجُمَاعَةِ وَجَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً أُغَرِّدُوا كُرُونَ أَخْبَلَ بِطَرَفِ ٱلْقِبْلَةِ كُرُونَ جُورْ كَيْنْ آه او قِبْلَة او ګر دوي نه جُمعاتو نه بشي به کوي دا پکثرت دو صلاة سره حکم دې بوغ دې ابتلا کوي دې ته امر مسلم لِلتصبوت تاسو به څه کوي منزونه کوي ظَنّ لَخْ او مسر کی کورنہ جوړ کائیں او دا هغه کورنہ په طرف د قبله کائیں ان قبله ته برابر کائیں نو قبله بشي نو منځونه به کوي قبله دا واقيم الصلاتا نه پابندي کوي دا مانزه دا کعبہ وا موسی علیہ السلام او دا هغه ملګرو به کعبہ ته مسکو دا دا وقبلہ قیې ممسلات ته په بندې کوی د منځو او به شیرین مومننو زیرکمو میانو ته امر تو امرې تکلیف ل ته ثوت تکلی فرغې نومونته تووجکه تکلیف فرغې نهته دله په لار باندې د الله په دیین باندې خ بدن لگوا او مال لگوا، نه تلیفونو پرت ک وقاله موسا نو موساال سلام اره بهمنګه یقینته اورکې فیرون ته وړ ل دغته. زی نه تن خیس او مال نه په جدو دیا کې اره به دمنګه لیلو دپاره چې خطای کې خلک سا نه لیو زیلو ماه لو لو ناست چې خطای کې خلک سادن نه د منګه اتې سال واللیمو خلاقت راولی په مالونه دمان دی وشو دله خولوبیمو او څخی کللوونه فلایننو ایمان را وړي تر دی جويذاب درته موسا علیہ السلام مسلوکړه نو امیداسو به الله هر کی ګټوای کا دین نور مسلم نه نی حتی رول ذابل الیم او خیره ورته کړلی اورې کنا کا کافر تو دعاو نه کې لري دعا, دعا ورته که او نور د کامیابی دعا ورته نه کې خیره ورته کې حتی رول ذابل الیم تر دې چې ویني عذاب دردناکو قال اقلو جیب دعوتكما نو ویل ورته الله قبول شیدا دعا استاسو وګور د دعاونو د دو دعاونو عمل ته دواوی دعاوې دعایو تنکولا حضرت موسی عليه السلام دعا کولا هارون عليه السلام پی امین دو وی نو دعاونو ته دواوی د جیو جنا چې ایمان پاتې هوئ او مقتدیان پی امین وين پاتې هو چې دلته کې موسی عليه السلام دعا کړ دا هارون عليه السلام پی امینین دعاونو ته سوی دعاوی دغه شان چې امام پادېهای مختلفه امین و انډوانو ته دعا وایي غړونو پادیاو ویلا مقتدیو ویلا امین و مقتدی امامو ویلا او اند دې لاندې ابن کثیر نقل کړ دي دا موسی و امنا هارون موسی عليه السلام په دعا کولا هارون عليه السلام په امین وی او نه معلومه شوہ چې امین اقرالے امین مین ته هم دعا ویلا آ مین ته هم دعا ویلا نو دعا کي پټواله غورا دي وذو ربكم تزرو خوفيا ها ابن كثير واي موسی عليه السلام په دعا کولو او هارون عليه السلام په امین وی او قران د دوه نو تعبیر په دعا سره امین آ دعا شو او په دعا کي پټواله غورا دي نو په امین کي پټواله غورا دي د دې وجې نه معرفت القرآن نقل کړي د دې یاد دلان دي 1500 درش کې هغه نقل کړي اسمه امین عیستا کہنے کی ترجیح معلوم ہوتی ہے پتہ کہ دا معلومی چې امین په پټه غورا دی ولې زکه چې دا امین نے تایفو دعا سره کړلې او په دعا کې پټواله سره پټواله غورا دی زکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ اصل دا دی هغه په امین کې پټواله غورا دی چې په پټه امین ویلې شي جاہلان جګه جا دلیل نه خبر نه دي د نصوص خبر نه دي نغی ایمان مانو مځپد ویلغی ردیبدی ورته وي قران وای موسی علی السلام خېلې غي داوتو کوما فاستقیمان تینشه دوان مروانې په لاردا گسانو چینو بی وی وجا بنی اسرائیل او پوری سلما بنی اسرائیل دره پدریاب پر پسې شپې وبې وبسي اولګې دیوبسي فیروان او جنودو الاخر د فیروان بګيان د وجدو سر کشینا، او دوجي د سرګشینا او دوجي د دشمنینا تر دې چې راګیر کول رډوبې دوم حتا اذا ادرک الغرق راګیر کول رډوبې دوم ډوبېور راګیر کوم طالا نوویل فرعون امنتو لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل داد موسی عليه السلام دشمن دې اور دمرګ په وخه یاد یاده ده نبی علیہ السلام دشمن ابو جاعل چیکله مردار شو مردار ایدو او دلې مې مسوسې راغې په دې خټه اخېټه نو لپاسو خوته نه هغه ته دنګزې دوه خدو چور زې دوه خته مانه زو چا سړې په پا مال پاسې کېناس نه هویدار ته وایې چې کامیاب شئ سوګ دی نه هغه دې پیغمبر علیہ السلام کامیاب شئ رګا ها او کوم کلمه یې را ده غم کوي چې سو کامیاب شئ ده نبی علیہ دشمن دا مر په هی کریمه خو لري ناراضي دا موسى عليه السلام دشمن کریمه خو لري دراله خو په وخت رااله غر غريه وخت ديو وخت کې خو بیا کلمه لرنه ورګي انه او سونه غټه کلمه یې لنا سونه غټه چوالا انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل دا دون له چوالا خدا چې کول په یاد ورن دا چې اولوال په کارو لاخد غرغری وخت او د عذاب د غریب په دی وخت بیا کلمه پیدا نه ور کوي <تصفح> قالاول فرعون ایمان راوړ دې انه شان دا دې لا اله نستاجترا مگر عذاب امنت به چې ایمان ورولې په غوږی بنو اسرایل او ځيما مين المسلمین ته به دارنه آل آن اوس را ایمان راوړي جبرئیل سلام الله ورا او اوس ایمان راوړي دا دی ایمان وخت نه وقد سيتقبلوا نا فرمانی نیکو ال ابو خام اويه تو مننهم سديدين الضصاد يانو نا فلي يومان ننجي كيبدنن پوچو زيباني غورزو استا بدنن نو ننجي کا پوچو زے غورزو نجوا مكان مرتفا توي پوچو زے غورزو استا دا پوچو زے اولو غورزو دا دي دا پارا دساليد بني اسرائيل بني اسرائيل د فيرون ايري دل ناسنه شد آغی داو همرا شیده شد غفوه اللو گتسای دیں بیا برا بسی رو خی نالای ما مروم کرده جسیمولا وچوبی تو غرزولا اسم ده فیروان آغا جوسا حقا پا جائبو کم محبوظ دا کلکل ای خیومو لو ای لاشتے او ری کنا دا اللہ تعالی مخلوق تخیی ما پور تکڑای انو جی کا نجا دستی مکان مرتفعت ہوئی غرزو پڑی ریتا الیوم آل ان نجي کا اونن پډېرې باندې ګرځوتا فوچوځه ګرځوتا چې بن اسرائیل دویني چې مودار شه دي جت کونا المن خلبقا چې شه در سنو خلګو د پار نه خان وين کثیر من الناس اور دې خلګو نه زموږه سن نه لغافنون به خبر دي ولقد بوا انا یقین ما زر خل بن اسرائیل متا مو واسد ورزقناهم او خراج مور کړو درته مزيدارو نه ومختلفو اختلاف نو کړې دي تر دې چراغ لې ته وام يقينن سرب سرب کې تر مينځه فورزه قیامتو په هغه سگه دي به اختلاف کړي و ان كنت دا خطاب ذکر کي بیا کي ته مخاطبا مراتن مخاطب غير معين دي پیغمبر سره خطاب کې مخاطب غير معين وین کو نتا کئ تم مخاطب پس کی دا کتاب نا جما را لګ لیتا تا نفس الزینا تفوس کا دا گسانو نہ ژولی کتاب ستانه مخی اغه وتا دوی دا الله کتاب دیو کنه کله چا یاد را نبی علیہ السلام وفرم لا شک ولا سن بل اشر ان شک نکوما ذچانه تبو سن نکوما ما ته معلومه چې دا الله کتاب حق دے. پیغمبر وئی ما ته معلومه انشاء الله کتاب حق ده ازي زمانی مسلمان شک گئی تبر ته قران بيان مړه دا خوب پنج پريان دي دا کرامات نمن دي دا شیطان د اوسه په زين کې چولني او د قران کې شک او دا قران نهړو د قران دشمن کوي پیغمبر علیہ السلام لا شکو او اصل نه قران کې شک کوم او نه چانه سوال کوم چې دا د الله کتاب دې کنه ده بلکہ اشد ان الحق زگو کوم چې د الله کتاب دی لقد جاءك الحق راغه لیتا تا پور بیان ساده ربنا نمکیګا ته شکون کنا پیغمبر خوش شک نه کی ما تا ته شک مکو قرآن کې شک مکو د الله کتاب نه لاس ور توا شو وخه اور کین کین اور تا پدی باندې خپل بدن او عمر الګوې چې کامیاب شي ولا دکوننا او مکیگا دا گسان نے تجذیب کر لے دایا دا اللہ نشیو تو نام نہم یقین نا گسان حق ظالم چلے گدلے پائی کلمت ربک حکم درفسا عذاب درفسا اگر ایمان روڑی ازلی بدبخت جینے ایمان روڑی قرآن نہ منی ولو جا تھمو اگر چراشی ہوتا فل آیاتن ہاریو دلین خودی نہ منی کتور تارق قسمت دلال پہ توحید پیش کے منرو تنه دې تیار اړळे دی حتاي رول عذاب الليم سردې چوي عذاب دردناک پشانې فیران او دا عذاب و خو بیا ایمان پیدا نور کین نو دا کی بیا ایمان نه موتبر او فلو لا كانت قريه نامنه تو دا صحزي ذکر کین فلو لا كانت ولينو پکارد چې ایمان راوړې دا واکه ذکر کړي دا کوئی موسی دا پاره ترغیب او گورا قوم دا یونوس علیہ السلام قوم دا یونوس علیہ السلام ایمان راوڑو نماتین عذاب دفکو عذاب تین ولی دفکو ایمان راوڑو او عذاب تین زکا دفکو چی ایمان راوڑو دانه چی یونوس علیہ السلام پا منصبی رسالت کی داغنس شو کو تایش شوی ماری پور قرآن دا دیاد لانید بیا زان لوگو اګه دا تفهیم القرآن حواله نقل کړل عبارت ایم نقل کړل نه کوم وجوده تفهیمات اوس موجوده نه شيسته لیدي پس نو ته فهیمات وګیستنه کو اقرار پدینه کوي چې موجوده غلطه اېل وه ماعرف کیشته ماعرف کې تفهیم حواله شته د تفهیم عبارت شته په نقل کړل اغه وی موجوده وې چې د ان صل د قوم نه عذاب زکا په شو دیونس علیہ السلام نہ پر منصب رسالت کے سکت کوتایاں نشیوے انبیاء علیہ السلام پر رسالت کے کوتایاں نکائیں اگی دا اللہ تعالی دین پورا پورا کو رسول نے اللہ چسوک دا رسالت دا پارا منتخب کے اچاند کی ناغہ دے قابل چاگہ دا اللہ دین پورا پورا رسائیں دا خبر غلطا دا Ha, عذاب چی دو یونس علیہ السلام د قوم نه بشو د دیو جنو چې هغه په منصب رساله کې سګړې کوټای کړه د کوټې خبره غلطه په امبیانو باندې هغه لګولنی امبیاء علیه السلام خود ګونو نه پاک دي صغیرا او کبیرونو نو کوټې هغه جرم نه په رسالت کې ها دا خبره غلطه اصل وجدا چې د امبیاء علیه السلام سنت داو چې به د کلینو وته نہ اللہ ورته اجازت کوم بی اجازت بوتو چې کله ماصله بیان شوه نه الله ورته کوم کوڅه د کل کله نذل عذاب ورکوما یونس علی السلام چې کله قوم ته ماصله و نکړه او ماصله وکړه او قوم انکار وکړ یونس السلام خیالو کو چې بس د خوښ نه مني اوس بده الله عذاب راځي نذرت نظم چې الله په غریب پیران نشم بخپله لا اګه سنت الانبیاء ته انتظار ونه کو چې د الله تعالی سنت دا په انبیاء کې چاوله و الله وی لارشن نو چی لار سن علاوه نو نو چې لار نو مخ ته کیستې را ده نو کیستې کې چې حسن واچو دی نو سره سلام حسن الله پاتې کو جو نو سره سلام کیستې در دریا ته ټوک نو ابتلا مخ ترال قوم نو سره سلام چې خیالو کو چی پیغمبر قران الله اس پرمنده الله عز وجل راضي ناګي دا عذاب دراتو نه مخ کې الله تزاری وکړي الله مونږ د خپل ځان وبچکان آزادینه پورته شو دیو جنو باندې ژوند سره سلام من سره سره سره خيانة پیدا خبر غلطه دا آزاد دراته مخکه مخکه الله تزاری کول پکای دي چې هیڅ به زنز زراشي اوره او راګیه دي تاسو چې اوس بس د قران ته کېنه ها به توبه نه قبل اوس کېنه مخکه کی ورته کېنه کو در باندې راځي ناس په ورته اوره کنه او جکله راګیر کینه پاکی توری غستا کیتاب بیا نه دو خدای ته غستا پته کینم بیا نه قبول یم اوس ورته کینم مخ کی کینم پاکی وړل شه الله شکر ده کتاب ته جناسونکو زلندرا وسنو صبر الله کی فلو لا کانت اولینو قریا تن یوکلی والا امنت چیمان راڑے فنه فا ایمان وان په دا ورکړواګی درې ایمان دای إلا يونس قوم يونس मगर قوم یونس علیہ السلام اغي ایمان راوند پیدا ور کړا لم امنو ارکلا چی ایمان راوند لرو کومه داغینه عذاب ذشرمنده دا گئی بجوند دنیا کې او پیدا ور کړا کې تر څو وخت په ونی ولو شع ربکا څنګه شه صدرم نی ایمان برول یو چا جسمه کې نی ټول او جمعیان بغوند تور او بوند ایمان راول افانتا دغرو ناس ته زور کې په خلکو باند دی چې شمو ته په زور به منان دا دا خو زما دی د پ غمرته طور دی د نه شي کولی ستا په ځه دی د مولا په زیه بایان دی دی به حکونا کوې من نه من دا د بل چا کار دی چا باندې منوي کتاب خپل ک تاب ته کڅوکې نو شو کوي ته نه من کولی منفیر دی نجما اوله بدیو حت کنو منین ابان تا دګرون ناس اته زور کې په خلکو شومینان ته په زور باندې پيمان نشره اوسه وما کان النفس نجې مناسب زپاره النفس ایمان راوړي مګر په حکم د الله وجه لوی رسا ګرځي الله ګن پاکستانو چنو پويي نو کول و انظرو سوچوکي ماذا بالسماوات سمردل الی با ذ قدرت باسمان از ماو کی سوچ کی ما ذا ثمر دلل ذ قدرت ذ اللہ دی برا وقتاں و ما لا لایات او پیدن اور کے دلل و او يرون کی نزور د نظیر جمعا او پیدن اور کے دلل او يرون کی ان قوم الملئون اقوم د جمان راڑی انتظار نہ کی مگر بشاند واقعات دا کسانو واقع تیرشی مکی لذونا نوای انتظار او کې زوم تاسو سره انتظار کوون کې کی ما بیا خلاص پر ما رسولان خپل هغه سان جي مان وروه كذلك حقنا لنا دقشان حقنا لنا لا يغدفون ما ني چخلصو ممنن الله يز مومن خلاصو ما تکلیفونه مصیبتونه خلاصو ما وای سورته دوی سی او اولې سکه بيان مقاصد اربا دې مه سکه دري واقعات دعا قیامت د ظهرا ترحیم او یو واقع د قمنوس د ظهرا تر دی پس په اخر کې رد اشرا کو دي د آیات کې رد شرفي لباد کین پلوایا یوحناص اه خلکو کچریه تا صبح شک مین دینی زما دو دیننا کساو زما دین کې شکی چې د پیغمبر دین سره مزما اکی دوري فلا ابذ الذین بندګیانو کومداه کسانو تعوذون من ذون الا جتاو صرما کوئی پیدا الله نا اغه تاو صرما کوئی زور تر نماز شنه ولیکن اعوذ بالله بندګی کومدا الله غزاد یا توفا کوم چې اخری تاسو لرم اغه غزاد چې تاسو علی زذاب نه کوم مرګه در باندې راولی د اغه غزاد بندېما واميرتو او ما مرشيهما جيشم دو مينانو نا وانق وجهك او ما مرشيهما چي كه نما گردن خپل لدين حنيفا دين تا حنيفا چولاشم توحيد او ما تون كهشم د شرك او ما شاد دړي زمو شرك ينونا ولا تدم رد شر في دو او مابله ب لا نه ما ف کا دلې نه په مخک زکا ځکه چ سرړ سروي پیداله چې مهسه پیدا را نو ن ځ ک نه په مخک کړه لا ته دومندونله مابله پیدا لا نهغ چې پیدا نه را کې تاتهونه زره کې تاته کهو کودا کار یقینته په دا کې ظلیمان نه و یممسلله او دا نه پشرپې ته سررو واګدارمو ته سریب یو اللهري. و یمسللو کو اور سی تا اللہ یمسللو کو اور سی تا اللہ بلا ذن تکلیف فلا کاشف له نشتا پران سن کے تکلیف دبار مگر یو الله سو کی پران سے نشی چې تکلیف مہربان در اوس نو سو کی د نشی پران سے سیوا د اللہ نا الاو ب خیر او قدرت الله عطا ته خوشحالی پیدا فلاراد لی فضی نشتا وابس خون کی مہربانی دا اللہ یوسی او بی ہمیشہ رسیدا چا د جواری د خلو بندگانو الله دے بخون کی اور ہم خون کے کلی یاو الناس اخر دو سورۃ دا سورت داول سر سورت اول سر ما بی گئی اول شروعو صداقت دی کتاب نا اخر قدمه صداقت دی کتاب کلی یاو وا خلکو قد جااکم راغللی ته اوته الحکوې ربی کوم پوور بهیان د طرف په درستاسوونه په منېته ده سوو چې پیدا شو په دی کتابانې لار بیاموننده نفین نهته د ننفسې لار ممي د پاار د پیدا ځان څوک دی کتاب ته کاس دې خبرې خپلی کړي ځان سره پیدا وکه په منظلله او څوک چې ختا شوه دی کتاب. پاینه ماذل الله علی خدای کیږي زربې پداو چې دې کتاب لې واخورنه کوو دا دې کتاب هدايت ښپننه کو الله ازان سره نقصانو کو زبتبوس کوم چې ولې زما کتاب لاسو سره خوولیناو کیناسه اور تول نشوي بلار خطبه دې ګرځاو در په دی کې ما ځان نه پوکم زما خطر غلې بل بیان بل ځان سره کوتا اور توغون نشي بولل تر کېناسې ومان علیکم بو کېل نه ما پتاه سمان سیمدارو وَتَبِ تَشْجِئَ يَا مَرک لکشا ما تا تو هی کړه پدی و هی او په سره د الله روانه د انتظار کوه وَتَبِ مایو های لیک او روان شپه او پسې چوي شتا تا او کلکشا تر دې چې بسلو کې الله د الله په سره روانه ده یاवस्था مخالفین لاذاب ور کی او یا ورته ہدایت نصیب کی او خیر الحاکمین हल्ला ډیر خو د بسلیکون کو نه ده